Terugkeer na Joosefse huis, hoofstuk 184, die verkwikende samensein onder die skadereike blare op die hevel, weise uitleg van Josef oor sy reenees seerhuis, hoe die meeste diegene wat syne is, lei. Toe, met uitsondering van Jonathanse dienaars, het die hele geselskap hulle in en rondom die huis bevindt, Het Josef dadelik aan sy seuns opdrag gegee om vir 'n goeiemiddagete te sorg. Vir hierdie doel het Jonatan die goeie lading voortreffelike torneyne wat hy saamgebring het aan hulle gegee. Na hierdie opdrag het Josef met die vernaamste lede van Sereneus gevolg en natuurlik met Sereneus self, met Miriam, met Jonatan en met die kleintjie wat Sereneus nog op sy arms gedra na die lieflingsheuvel gegaan. Die doekie Antulia en ook die acht kinders het nie in die huis geblei nie, maar het met die geselskap eveneens op die hevel gevolg waar daar ruimte genoeg was. Hier aangekom het allemaal op die banke wat dier Joosef gemaakt is gaan sit en hulle in die weer van die tuchte, roose, myrte en papiersplante verkoek, want die hevel het twee gedeeltes gehad. Die een was dig begroeid, wat vir die dag bedoel was, maar die ander gedeelte was oop en was die alleenlik bedoel om in die aande en in die nachte benut te word, om daar die vars licht en die vrye uitsig oor die omgewing en die uitspansel te geniet, toe hulle dus by die heerlijke lover van die jevel aangekom het en daar gaan sit het, vraag Sireneus vir Josef of hy hom nou nie die verlangde uitleg oor sy seerhuis wou gee nie, En Joosef antwoord, ja broer, hier is die plek en die tyd, luister dus na my. Kyk, die wind stel die barmhartigheid van Elohim voor. Dit het jou stormachtig na om toe gedryf, wie jy nou op jou arm sou. Baie ken en herken echter nog nie die barmhartigheid van die meester, wanneer en hoe dit werk nie. So het jy ook nie herken wat die almachtige barmhartigheid van die meester met jou in gedachte gehad het nie. Jy het gedink dat jy verloore was en het gemeen dat die meester jou volkome vergeet het. En kyk, toe jy dier die almachtige barmhartigheid van die meester op die sandbank gestrand en jouself as verloore beskou het, toe eers het die meester jou met alle kracht gegryp en jou gered van elke ondergang. So was dit altyd die aard en handelswijse van die meester gewees, en so sal dit ook ewiglik wees, om hulle te lei, wat op die weg na hom toe was en is. Waarom het die meester jou so gelei? Wel, toe dit in die omstreke van Tyrus bekend geword het, dat jy perskip hierna toe sal gaan, het betaalde muuters by, by mekaar gekom, het skepe geneem, en wou jou op die oopsee oorval en vermoor. Toe het die meester plotseling in sterk oostewind gestuur, wat jou skip baie vinnig van jou vijande weggedruif het, so dat hulle jou nooit meer sou kon bereik nie. Omdat jou vijande jou nogtans nie uit die oog verloor het nie, maar jou nog steeds des te grimmiger achtervolg het, het die barmhartigheid van die meester vir jou tot een orkaan gegroei. Hierdie orkaan het jou vijande in die see laat verdrink en net jou skip op die rechte plek tot stilstand laat kom, waar jy toe volkoma gereed is. Sirenees, verstaan jy nou hierdie seerhuis van jou?